Det där var Baby Elephant Walk och Birth Baccarat ungefär, mer eller mindre Hej internet! Det har nu blir det dags för ytterligare ett avsnitt av er favorit, favoritpodcast om böcker, bokpalt. Och jag sitter här i Göteborg i mitt arbetsrum som min fru ibland kallar för fullrummet för att allt är så himla stökigt här och alla mina grejer är intryckta här. <laughs> och jag väntar på att min kamrat Elma ska säga hej. Hej hej. Hej, hej! Hur lägger med dig? Det är bra, fast det är en sån här period i livet, när, eller i arbetslivet kanske, när det är så himla mycket att göra på så himla kort tid. Ja, till mig med varligt. Vad håller du på med? Uh, dels har vi en massa deadlines i företaget som ska liksom in, och sen har vi, håller vi på att producera en papperstidning i skolan, och uh, samtidigt har jag sjuka barn, och det är liksom allt på en gång. Jag har problem som är ganska snarlika dina, minus barn, för jag har inte barn. Och det är att jag har väldigt, väldigt mycket att göra. Väldigt mycket textrelaterat att göra. Skriva artiklar och sådär och hålla på. Men jag har faktiskt hittat idag, när jag höll på att prokrastinera och försöka göra annat än att skriva, så hittade jag två appar. Jag kommer inte säga vad de heter, för vi får inte massa cash från Men jag kan berätta vad de gör ungefär, för det finns nog appar som har liknande funktioner. Det finns en som stänger av internet, helt och hållet. Vadå? Låser internet? Ja, den låser internet. Och det är, då tänker folk bara, ja, varför slår du inte bara av wifi? Ja, men det är för att jag, jag vet ju hur wifi funkar. Jag slår på det igen och så kan jag surfa. Det är jättelätt. Men den här gör att jag måste starta om datorn för att använda internet igen. Och det är ju böket. Men vilken konstig app. Det är, är skitbra app. Den har verkligen fått mig att prestera. Men det, det är i samband med den andra appen. som är, Den är faktiskt ännu märkligare. Den appen... Den, den börjar varna, den skickar som ett larm ifall jag, skriver, ifall jag undviker att skriva på ett tag, kanske 30 sekunder, så börjar skärmen och blinka rött och så börjar det tuta och så visar den en bild på en spindel. <laughs> Okej. Okay. Och om man får den värsta inställningen, då börjar den sudda ord för den, så här, att ett ord försvinner i taget, så då kan man hetsa sig genom en text. Men det låter kontraproduktivt om den sudda det du äntligen har lyckats få ner. Ja, men det, det då får man se till att bara skita ur sig liksom. det är det, det som är det hindret ofta, det att man är ju så pedant. Man vill inte ska bli perfekt så man håller på det. Man känner att nej, nu är det inte riktigt läge ännu, nu är det inte riktigt läge ännu, typ Men eh, den här är ju att man måste få ner tanken av att pränt. Sen kan man ju efterhandsredigera och sådär. Så. Jag skulle aldrig våga göra det ifall jag skrev på en längre grej som ska bli jättehärlig och fin. Typ en men, bok. Ja, typ en bok, men på så här eh, korta artiklar eller korta uppdrag så passade det alldeles utmärkt, tycker jag. Jag tycker att din arbetsmetod låter som att man har hjärtat i halsgropen ungefär hela tiden. För, ja, men det har jag haft idag. För Värken. antingen kommer internet stängas ner eller så kommer skärmen börja blinka rött. Mm. Jag vet inte. Ja, Vissa jobbar med piska andra med morot. Vad har du för tankar om uh, Lövenskötska ringen och Selma Lagerlöf? Jo, jag har ju inte läst Selma tidigare. Så det här var min första bok och första upplevelse. Ah. Och två saker slog mig. Det ena var att uh, hon skriver så himla mycket mer lättbegripligt än vad din älskling gör. Jalmar Bergman. Ah, som vi läste i förra avsnittet. Ja, och boken har kommit ut ungefär samtidigt i början på 20-talet. Men språket är så himla med. alltså det är så himla mer lätthanterligt och det är nej, jag var jätteimponerad för att jag kunde läsa utan att staka mig. Mm. Ja, det ordnar ju fantastiskt på det sättet. Men jag tror att det kan ha flera förklaringar. Dels för att hon, och hon och skriver mer lättgängligt än vad man gör. Det är liksom, det, det kommer inte ifrån. Men sen också att, att han, i Flickan i frax som vi läser så då har han ju sig med en väldigt komplicerad skrivstil, att han ville liksom det skulle låta väldigt formellt och väldigt så här högtidligt, nästan alltså som en Som en um, ska säga arkivarie på något sätt. Mm. Det var i alla fall min och då blir det lite krångligt och då blir det blir lite fikonspråk sådär. Uh, och sen, sen var hon... jag ska inte säga att hon skriver uh, som en sagoberättelse, som, utan hon har emulerat det språket väldigt noggrant. Hon är väldigt duktig på att få till den där tonen, eller sagotonen. Mm. Att det blir som en, en berättelse, alltså en sagoberättelse, och då det är ju i regel väldigt lätt att hänga med i sådana. Alltså hon har väldigt pedagogiskt sätt att skriva på. Ja. Det är många som, som har använt emot henne. Det har ju naturligtvis att göra med att hon är kvinna. Alltså att, att ja, hon var ingen riktig geni utan var en sagotant liksom och sådär. Men, men det är ju en extremt skicklig skribent för att göra med här liksom. Ja, för jag tänkte ju ett tag på, eller jag funderade över om man kanske hade gjort nya versioner av den här texten för att så många behöver läsa den eller tvingas läsa den genom sin skola för att man ska kunna, men det tror jag väl inte att de har bearbetat språket, eller? Det är möjligt att de kan ha tagit bort saker som till exempel pluralverb, till exempel att ja, jag är, men vi är och, mm. det kan jag tänka mig att man har gjort, men sen hon hon var nog ganska mycket i framkant jag tror att Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, att det var den första svenska roman som där just pluralverb var borta alltså där det inte fanns Mm. Det kan vara något an någon annan innovation hon gjorde också, men, men jag tror att det var den, faktiskt. Ja, mm. ah, nej, så att jag gillade det. det. Det gjorde mig väldigt glad och pepp på den här boken när jag började läsa den. Eh, sen, min andra tanke är ju såklart sagan om ringen. Ah, berätta. Hur tänkte du? Att den här lilla korta romanen, eh, att Selma fick jättemycket spänning och en viss promenad på mycket kortare stund, än den är jättestora tjocka Texten som man blir så trött på, så tolkens text liksom. Ja, i tre enorma volymer och ja. tre lika enorma filmer. Och alltid samma ring. Ja. Så det var nästan så att jag tänkte att det här kanske var ringen. Du tänkte att det här var så alltså Saurons ring <laughs> som hade smugits in i samma manuskript. Ja, att, att hon kanske var först. Eller när, när kom sagan om ringen? Jag skulle tro att det, den kom under mellankrigsåren. Uh, nu så lever vi i det 21 århundradet så vi kan ju snabbt kolla upp det på Wikipedia, ska vi se uh, bibliografi av där? Det, det här är jättebra radio, det, är <laughs> det har jag arbetat med fram till i, i bokpallt genom 30 avsnitt nu snart uh, eller över 30 avsnitt när man googlar och försöker prata Samtidigt. kallprat under tiden ja. Ja. Nej, inte under krigstiden, men i efterkrigstiden naturligtvis. Mellan 54 och 55 skrevs den första boken. Men då är hon ju helt klart först med ringen. Ja, det är ju. Då kanske det är så att tolken har snott berättelsen av henne och tänkt så här: Åh, hon var kvinna, hon skrev så kort, jag ska skriva jättelångt. Det är inte omöjligt, för han var ju lingvist och kunde massa språk alltså. Han, ja. han hade som fridsintresse att slå ihop språk. Jag tror han gjorde en kombination av finska och spanska så att du snissar för sig själv. Vad kul det här är. Jag är så glad att, att Selma skrev sin ringhistoria. Ja, du tyckte om den alltså? Jag tyckte om den. Jag tyckte att den var ja, men just att det var en sagoberättelse och att, att den, det var jättemycket fina formuleringar och jätte alltså stilistiskt skickligt gjort tycker jag. Mm, verkligen. Det är ett fantastiskt sätt att bygga upp stämningen på och alltså jag blir ibland förundrad att författare som som skriver så länge sedan... Att de verkligen hade alla verktyg redan då för att skapa en spännande berättelse. Och liksom göra, göra att man nästan biter på naglarna. Vi kanske kan gå igenom berättelsen lite grann i alla fall. Ja, mm, du, kan, du kan få göra det. Kan jag det? Ja, Okej. Okay. Men det Kul. jag tänkte säga om det här med författare och berättelser. Eller ha. just den här berättarkonsten har vi väl alltid haft med oss. Att det är snarare nu i, som jag kan tycka att man ibland... På något sätt ska till det och guldma bort, bort den här liksom, berättarrösten och det här naturliga som finns när vi berättar historier. Ja, Eller nu ska ju berättaren vara helt osynlig. Alltså det ska ju ja. börja i medias resa alltså i händelsernas, mitt, händernas centrum. Eh, medan det här är nog kanske är mer abovo eh, från ägget. Det vill säga att man, ja, det var en gång lite grann mm. det i stuket. Det, det har ju många lånar från filmen. Jag vet inte om vi har pratat om det tidigare, men det, har man nog, det är nog det att, att filmen har börjat konkurrera på allvar med böckerna mm. under de senaste... Ja, 60-70 åren. Mm. Och så har det, då har ju böckerna fått liksom få en mer direkt, en direkt ton. Att man börjar direkt när, när skottet kommer och inte berättar om hur personen köper pistolen och sen går iväg och köper kulor och sådär. Mm. Ja. Jag kan uppleva att det snarare kan vara lite befriande att läsa sådana berättelser som är på något sätt urtida eller när man går tillbaka till det här som är så himla mänskligt att att vi har ett sätt att berätta saker på. Och när man gör det så blir man ju fängslad oftast. Och den här berättaren är inte osynlig överhuvudtaget. Hon, ibland så säger hon ju till och med: Åh, Nu måste jag släppa pennan och tänka lite igen på vad hemskt jag skrev. <laughs> att det, man, man märker att det är människor här som återberättar någonting för den. Mm. Och det, det älskar jag också. Det är därför jag föredrar äldre litteratur. Är för att där är ju berättaren. De är verkligen så här: lindslusar, eller vad man säger. Mm. Mm. Tar väldigt mycket plats. Men berätta. Det börjar ju spännande, det kan man ju inte säga något om. Nej, precis. Ja, det börjar med en liten tillbakablick, en liten historisk tillbakablick. Mm. Om, om, om det här är Saurons ring, mm. då är Sauron Karl XII, ja. den gamla skogstokiga vi hade som mm. åkte land och riker runt och strev mot allt och alla. Och han hade en, en bundsförvant, en undersåte som hette Lövensköld, som han gjorde till general. Jag tror det inte var att han gjorde honom till baron dessutom, eller? Mm, ja. ja. jag tror det. Och han gav en ring till den här farbrorn mm. <laughs> En signetring, och det är ju... Jag vet inte exakt vad det är för slags ring, men den var i alla fall kungens symbol. Är det inte en sån ring som man har i såna här tonårsfilmer, du vet? Amerikanska tonårsfilmer, när... Eh typ tjejen alltid får den här killens ring. och så är den så här platt på ena sidan. Är det är det sån där Super Bowl ring typ ah, okay. ring Super Bowl ring. <laughs> Fast är typ skit skitmycket guld och någon jättestor röd sten. Ja, det kan det vara. Just den här ringen har ju mycket guld i alla fall. Ah, jo, och men det är precis. Den har också någonting rött som lyser från den har jag förstått. Ah. Och den är till en värd av mycket pengar. Och grejen är att den här baronen han dör, han är så stolt över ringen. Eller han är så stolt över sin vänskap till kungen Karl XII. Att han vill begravas med den. Mm. Och det tycker väl att hans han son är ja, Det okej. Okay. Skitsam, jag vill inte ha den där ringen då Trots att den är så otroligt värdefull. Så, så då går jag med på att låta generalen begravas då med den. Han vaskar den helt enkelt. Vaskar den? Ja, sonen vaskar ringen. Vad innebär det? Den vaskar uttvätta? Jo, men du vet så här, att rika människor, ungdomar, då vaskar de champagne. Och då bara köper de in champagne och så häller de ut den. Tvättar de champagne? Nej, nej. det är bara de bara slänger ut den. Alltså liksom häller ut den. Och då heter det att vaska champagne. Shit, jag, jag hörde att... Äh, att att oro <laughs> fick stryk en gång på grund av det. Ja, det är därför. <laughs> nej, men det var en sån här konsert. Och så... Han, han, han har köpt in där han har fått massa shots. Då började han hälla ut shots, och han hällde det liksom i buskar. Han var ju i på 80-talet, jag vet Och mm. ja, det var någon rocksångare, eller någon sångare i alla fall. Jag kommer inte ihåg vem det var, det, men han slog ner honom i alla fall. <laughs> Helt ordentligt. Källa flashback. Ja, bra källa. Men, jo, men då kan man väl säga att den är sonen till generalen vaskade ringen. Om man ska använda ungdomligt språk. Ja, han han, han skaffade inte liksom, han hade inte roligt med ringen. Nej, han, nej utan han slösade bort den. Han mm. slängde, ja, okej. Ja, men jag, jag hänger med. Han vaskade mm. den. Jag tycker att det är hemskt när gamla ord förlorar sin, sin innebörd på det sättet. Förlåt, jag har ja, ingen mig det. det. ingen fara. Ja, men hur som helst. Mm. Han vaskar ringen. Sen så händer det här, det här händer, att det är en ung släkting som dör straxer på. En ung flicka som dör i feber. Mm, men hon är väl inte släkting till Lövensköld? Jag tror att jo, hon är det. det är hon ska det. begravas i samma grav. Just det, just det. Jag ja. har tillbaka det. Mm. Och det ger dem en anledning att öppna graven. Mm. Och då kommer det folk dit och så börjar väl folk fundera lite Shit, den är så himla värdefull den här ringen. Ska de verkligen lämna graven öppen så över natten? Folk viskar och tisslar och tasslar. Men eh, det gör man. väl lämna graven öppen. Man tänker väl att ingen vågar snor den ändå, ringen. Nej, ingen normal människa skulle våga det. Nej. Men så, så, men så finns det ju den här, den här... Vad heter han? Bård Bårdson. Eller Paul Bårdsson. Jag tror alltså roliga namn i de här böckerna. Var det? Currykock Kur i allvar Bergamans Bård heter han ju. Bård mm. Ja, Han, han framstår ju först som en ganska hyvens ja. Verkligen. Han tänker, ska jag säga det här till, till Lövensköld Ska jag berätta för honom att han kanske borde stänga, stänga den där graven över natten? För annars kanske någon kan gå och snor i ringen och då vore det jätte hemskt. Han grubblar så hemskt mycket. Han grubblar på det när han kommer hem också och han grubblar på det över natten. Och till slut säger hans fru, med 17 gubbar, vad ska du göra? Vad, vad tänker du på? Och så berättar han det för henne. Och så säger han, ja men det, det är säkert ingen fara. Men så fortsätter han att vända och vrida på sig. Han är lite orolig. Shit, vad ska det bli under den här ringen? Och då säger hans fru till honom. Men du, kan du inte bara gå dit och kolla då? Får du vara på den säkra sidan? Kan du inte gå dit och kolla ifall de har stängt av eller inte? Mm. Och då drar han på sig byxorna och springer iväg. Ja, vi pausar här. Ja. Varför bryr han sig så här himla mycket om den här ringen? Det, det, är som, det är som vi får veta, eh, vi som läser, det är att han är orolig för att någon ska stjäla den från baronen. Men det verkar ju vara någonting, någonting väldigt psykologiskt här. Alltså för för han, han verkar ljuga för sig själv om sina motiv. <laughs> ja, för har ringen en magisk kraft? Det undrar man. Om det är Saurons ring <laughs> Ja. så har den ju en magisk kraft. Ja, helt avgjort. För att det är ju ändå någonting som tar över bord, Alltså han blir så himla besatt av den här ringen och tanken på den här ringen. Så han kan ju absolut inte släppa den. Och jag kan inte förstå varför han är så... För jag uppfattar inte familjen som så jättefattig heller. Alltså Bårds familj, Så att han skulle behöva den för att överleva. Nej, det sägs ju till och med att han har en fin gård och han har det gott ställt. Så han behöver inte den ringen, liksom, tänk han. Men han kan inte sluta tänka på... Det, det, det, liksom, det, det är väl på något sätt det här att, att, att man framställer något som övernaturligt. Det kan han både ha en naturlig förklaring och en övernaturlig förklaring. Det är liksom, jag tror det är så ett dubbelspel som samma lag det ofta körde med. Att man kan liksom tolka något som både som är naturligt och något som psykologiskt. Mm. Ska man se det rent psykologiskt så försöker han ju dölja sina onda avsikter också för sig själv. Han tänker att jag vill ju bara vara något väl. Jag ska kolla ifall ringen liksom är där eller inte. Mm. Ifall är graven är den inte. Men i själva verket så är han ju sugen på att få sig ringen. Mm. Och jag har ännu inte fattat att han har andra tankar så långt i boken. Utan jag tänker att jo men han, åh oh, vilken hyvens, hyvens kille tänker jag så tänker jag med, men så tänker jag också lite grann på det att, att ringen kanske är magisk för det är liksom den känslan man får också att ja. det finns någonting här som skapar ett ha-begär mm. hos människor och ja. det, det är väl det att den, den är värd shitloads of money också, men <laughs> även det att det verkar nästan övernaturligt hur den lockar människor att vilja äga den och så tänker jag det att rika vill ha ännu mer som vanligt här i samhället det är klart det här. om man nu får säga det i den här podden för <laughs> man får inte säga någonting i den podden längre <laughs> <laughs> Okej, okay. hur som helst Hans fru säger men gå och kolla Och han klär på sig och kastar sig ut i natten Ja, och snart så har han steg För hans fru följer med Hon, tänk, hon tänk, vi får följa hennes tankar också Hon tänker, jag kan inte låta honom gå ensam Det är farligt där <laughs> Då tänker man, ja man tänker kanske Vilken snäll kvinna, men jag tänkte också Hon vill ha ingen. <laughs> Jaha, jag tänkte gud vilken snäll kvinna Plus så tänkte jag så här att Åh vilket roligt äktenskap De ska på äventyr tillsammans Ja, det blir faktiskt lite lustigt så. Men eh, sen så sen när de väl kommer till kyrkogården mm. så märker man att Bård blir lite misstänksam mot henne ändå. Han tänker, ja, har hon verkligen samma motiv som jag har? Vill hon verkligen skydda ringen? Eller vill hon de ta den? Mm. Men sen, ju längre och längre in i boken, längre och längre in i det kapitlet man kommer, desto mer går det upp för läsaren också att de här ska ju sno den. De säger att de har massor ren att de är med att, att de vill baronens efterlevande väl att de, att de bara vill skydda baronen men, men de vill ta ingen. Och egentligen så vet man det på alla först när de är nere i graven. Ja, precis, det är först då man fattar. Och här blir jag jätteförvånad för jag trodde verkligen inte att det här skulle hända. Jag anade det. Jag började ana det när jag var på 20 år. Jag tänkte för, för de de hetsar ju redan lite grann också. Ja. Alltså, finns den där stegen där? Ja, titta, där är den. Ja, men gud. Nu kanske någon kan gå ner. Nu går vi ner. <går> så fortsätter hon så. Ja, just det. Och så kommer de ner. Och här tänker jag så här. Hur dumma i huvudet är de? Vem skulle våga gå ner i en grav? Ja, exakt. Skulle du våga det? Nej, jag skulle inte våga det. I och för sig, det beror på hur... Nej, nej. Om man ska vara riktigt ärlig. Det var varit riktigt svart om natten som det var då. Och lite läskigt så sådär. Mm. Hade, men om, om man var där med någon man, man tyckte om. Då kanske man hade vågat. Om man håller på att hetsa varandra och man insåg att vi kommer ha massa pengar om vi gör det här. Ja. Då kanske man hade vågat. Jag skulle nog inte vågat. Okej. Okay. Men eh, nu kommer den stora vändningen ja. här. De tar ingen. deras har ner. Ja. Och det händer liksom på vägen tillbaka. Det är snabba ryck. Ja. Så förbannelsen drabbar dem. Ja, på en gång. Det finns ingen... Det är en förbannelse. Då förstår vi. Det är en förbannelse med den där ringen. Mm. För frun säger också att det är generalen som har tänt på. <laughs> Så då fattar man kopplingen där, det är Och då tydligt. inser man att, jo, de är dumma i huvudet. <laughs> alltså, ursäkta, jag, jag ångådde ju på som, en, som, en, som ett lok. Vill du berätta lite om din rädsla för nej, gravar? Nej, det kändes det, så. Jag, jag, nej, men jag tänkte på det här med gravar, att det är jävligt läskigt med gravar och att jag inte gärna är på en kyrkogård. Kanske aldrig tid. Fast detta under min tonår hade jag en sån här period när jag skulle vara en så kallad fraggel. En fraggel? En, som är en svensk mupp? Alltså som mupparna fast en fragger. Nej, det var så här typ fragglarna. Svartklädda i så skinrockar och så här stjärnor och broder Daniel dyrkande. Men det är ju Indipandor. De hette inte fragglarna. Nej nej, kyran. Fragglarna i kirun Fragglar är ett barnprogram. I kirun, kanske de hette Indipandor. Vi kallade dem i alla fall eller kallades de för fragglarna och då var vi ibland på en kyrkogård. Liksom vid engelska parken i Uppsala bakom Karolina Reddiviva, om du vet vart det ligger. Mm. Men den gamla kyrkogården. Och det var så himla obehagligt. Så efter det där så, så vågar jag inte vara på kyrkogården att i tid. Det är jättehemskt om man är ensam på en kyrkogård. Men ni var flera. Jag var flera, i alla fall. men det var inte mindre hemskt för det. Alltså, ja, ungdomar är kanske lika dumma i huvudet som både hans fru. Ibland. Både och mormor. Jag vet inte. Nej, men hon heter väl <skratt> inte vård? Mätta, Nej, det är någon annan i boken som heter Ja ah, ja, hur som helst, du får fortsätta nu då. De har tagit ringen och sen så bränner deras gård. Ja, sen så händer det en massa grejer. Men gud, det är så mycket som händer och den utspelar sig i typ 20 års tid. Så vi kan väl bara säga på något sätt att, att, att, att den byter ägaren några gånger ringen. Satte något i halsen? Ja, jag skrattade. Vad satte du i halsen? Ja. Ja. Men den byter ägare några gånger. Folk dräpar varandra för att komma mm. åt den här. Många spännande scener. Mm. Bland annat en som är helt sjuk. som jag, där, där, jag vet inte ens hur jag ska börja här. Det är så sjukt. Men i alla fall så är det, är det tre personer som, som Lövenskjölds ettling, hans son. Han minstänker att de här tre har fått åt sig ringen. Ja. Och de fängslas för det, för att ha snott Nej men och nej, då de hade blivit... väl dödat han som snodde ringen från början Ja, ni hörde många vändningar Folk snod ringen, folk dör, folk snod ringen, folk dör Det är lite grann som Sagan om ringen eller, eller ja, i extrem superspida-variant Men variant. det som hände var i alla fall att, att den här löven Lövensköld eh, alltså inte generalen utan hans äckling Hans son till och med tror jag Han får reda på att Bårdsson kan... Nej det går inte <laughs> Men det är som helst, de tror att De har dödat ja. Bårdsson De här Löferskjöld Jag tror vi har nämnt typ sju personer för många För att det ska liksom ja, for... vara förståeligt för en lyssnare det är en, det, är en, det är en person som är död Det kan vara Bårdsson Det kanske inte är Bårdsson <laughs> Bårdjunior Och de här tre personerna Hamnar i domstol i alla fall Det blir en väldigt märklig domstol Den sker inte som, som domstolar sker mest Oftast. Utan det sig att eftersom att de inte kan bevisa att någon av de här personerna dräpte Board junior. Så, <laughs> som heter någonting helt annat. e El eller någonting tror jag. Gilbert. E-olbert. -E e ja. någonting ringer det ja, på. Han, han är mm. död. Mm. Man kan inte visa att någon av dem står. man inte hittar ringen heller. Man vet inte liksom vem som är skyldig. Då tänker man att någon av dem måste vara skyldig. Men vet inte vem. Så vi låter Gud avgöra. Vi slår, låter dem slå tärning och se vem som slår det lägsta kastet. Och den personen hänger vi. Ja. Det, här, det här kan ju aldrig ha hänt, eller? Alltså, <laughs> för det här, här utspelar sig på sent 1700-tal. Alltså jag som det är så nära in på att Conn 12 dog. Inte ens då kan det väl ha hänt att man avgjorde en rättegång med tärning. Jag har aldrig hört talas om det i alla fall. Jag kan tänka mig så här, folk var ju dum i huvudet förr i tiden, som sa han den är på p på brukar jag säga. Eller P3, vad heter han? Nej, skitsamma. Att, att för jättelänge sen så kanske det fanns någon slags religiös övertygelse att man kunde låta slumpen avgöra vem som, på det sättet, men så, så nära in på vår mm. tid. Det tror jag inte. Nej. Det är i alla fall en fantastisk scen och väldigt dramatisk. Mm. Och den är också ganska svår att hänga med i vändningarna. Vem kastar vilken ja. tärning? Och vem står bredvid vem? och det, ja Den är rörig. och för, Varför blir en av dem så glad att den kastar sin mössa i luft? Det är verkligen en segergest. Och så stod det någonting om att han var som en rysk. För han kunde inte hejda sin glädje eller något. Ja, just det. Han var så osvensk. Ja, han, var så han, han var ju rysk. Var det? Ja, han var rysk. För, för okej, okay, det, här, det här blir invecklat igen. Det finns... Men en av de här personerna han har varit och krigat för Karl 12 till Ryssland. Och så han hittat den här lilla, spensliga killen. När han var spädbarn och slog med honom till Sverige. Just det. Så det är Aha. hans fosterson. Precis. Men äh, nu sammanfattar vi kort vad vi kommer fram till. Äh, en, en ring har blivit stulen. Mm. Många vill ha ringen. Direkt när de ser den så försöker de ta den. Och det här leder alltid dem till fördervet. Det är liksom storyn. Det är, <laughs> är plåtten. Och det är precis som Saga om ringen. Precis som Saga om ringen. Fast utan Hobbitar. Och minus en stor drake. Ja, Typiskt Exakt. manligt att behöva göra allting så mycket större och mer späxigt. Ja, men lite så. Alltså, det här är ju inte som hobby. för här finns det ju kvinnor med också. Uh, Okej, okay, men, men några vänner till. Massa vänningar, massa vänner Och slutligen, ringen hamnar på något sätt. Genom massa vänner Så hamnar den här ringen i Lövenskölds hus igen. Hos hans ättlingar. Ja. Men de vet inte vart den är. De vet inte ens att den är i huset. De vet bara att generalerna börjar spöka för dem om natten. Mm. För han vill ha tillbaka sin i ringen. Det glömde vi säga. Generalen är ett spöke nu. <laughs> Han vill ha tillbaka sin ring. Just det. Och han skonar inte ens som egna liksom, Utan han, han vill ha tillbaka sin ring. Och han visar sig för till en början för en ljungfru. Spak. Mm, all Malva, spak. Båda heter hon. Men i, för en, i en, till en början bara för henne. Och sen så är det någon kaxi ung som heter Adrian. Som säger att jag ska... Jag vet vad generalen vill. Han vill ha sin ring. Jag ska möta honom. Bara han visar sig för mig. Och så gör han det. Och då svimmar Adrian av. Ja, han kastar han sig väl ner för en trapp. Ja, men sen så hamnar han i någon slags koma. Ja, avfallet. Ja. Och då måste ju den här ljungfrun som är jättekär i Adrian. Det glömde ju säga. Hon måste hitta ringen för att kunna, kunna bota honom. För att kunna se till att han åter återkommit till livet. Ja. Så att generalen får sin ring och blir nöjd. Uh, vi stannar väl där, kanske? Ja. Där ska vi spoila slutet också? Ja, nej, det gör vi inte såklart. Vi stannar där. Jag kommer att spoila slutet ändå sen, för jag har ju en, en, en grej som är ganska vanlig och sämma laglig och som återkommer i flera böcker. Och då kommer jag att spoila slutet. Okej, okay, men då kan vi göra det ändå. För det som händer då, det är att hon måste <laughs> okay. söka hjälp. Du ville spoila slutet, jag fick inte ta det. <laughs> Hon som, för att hon ska kunna få hjälp, så måste hon söka hjälp hos Mätta eller Marit hon som var med under tärnkastningen ja vi glömde säga det, det var en kvinna med under tärnkastningen hon var kär i han som var ryss och fosterson till en av dem. För de, de var förlovade ja. och de skulle gifta sig. Därför var hon med på rättegången. För hon, hon hejade på sitt lag. Mm. Liksom. Och när han då mm. överlevde den här rättegången så, så 30 år senare så satt hon och virkade. Överlevde han rättegången? Gjorde han inte? Nej, det gjorde det han inte. Det missade jag, men... Det, det, det här hände. Han, de slog sex år allihopa och blev jätteglada. Han bara, gud har visat att vi ska överleva. De är superglada, jätteglada över det. Naturligtvis. Mm. Men... Det här skiljas ju inte i boken utan i scenen utan det återberättas sen hon sitter och sörjer på sin kulle i sin stuga. Att eh, kungen bestämde att ja men det måste ju betyda att alla är Jaha, Att alla slog sex år. Det fattade inte ja Nej men det hände och de, de, de dog. Ja men varför satt hon 30 år senare och stickade en liten tröja till ett barn? Ja det var väl en unge. Det ja jag. det var inte hennes <laughs> egen unge. Det gick jag lite Nej. för snabbt i tanken. Men då i alla fall hittade hon den här luvan som Ilbert hade när han dog. Måste vi ta upp allting? <laughs> jo, men det är viktigt för sen när jättemånga år framåt i tiden när den här ja. Ljungfrun ska söka hjälp. Så är det ju hos den här personen som lagade luvan som hon söker hjälpen. Och det här är bomben. I luvan fanns det ingen? Ja, och luvan låg på någon hylla som de inte fattade. Så när hon fick tillbaka luvan och gick till graven och petade ner allt med en pinne. <här> <här> <här> <här> För det hände väl. Nu fattar inte jag den här boken längre heller. Det är så mycket som händer. <här> <här> och det hände bara på hundra sidor. Det är det här jag menar som jag inledde med att hon var ju mycket mer effektiv i sitt berättande än vad tolken någonsin har varit. Ja, men det är lite saga över det också. Så här. Först hände det, sen det, sen det, sen det och sen var det slut. Mm. Ja, hur som ja. helst så kommer ju ringen tillbaka genom att hon, den här eh, personen som var med vid tärnkastningen, <laughs> kvinnan, petar ner allting med en pinne som råttorna har grävt något hål ner. Uh -huh. Så beskriver hon att det kändes som att någon ryckte luvan i, liksom ifrån henne. Ja, och då tillfrisknar Adian och han ska ju tacka den här ljungfrun som har hjälpt honom men och då tänker att hon att hon tänker nu blir jag kär i mig för jag har räddat hans liv. Men så visar det sig att han har en fest med. Mm. Och så slutar boken så att uh, allt blir bara skit. <laughs> Fast inte för generalen för han har fått tillbaka sin ring. Precis. Ja, ni som har gått iväg och diskat eller någonting under den här tiden så kan vi ju meddela att nu är vi begripliga igen. Och nu kommer vi bara prata om saker som inte har med handlingen att göra. Eller ja, vi kommer att prata om det som har med handlingen men inte gå igenom den kors och tvärs som i. Nej, det ska vi inte göra. <laughs> Nej. ja, ja det, det är i alla fall det som händer i boken, mer eller mindre. Och det som är återkommande hos samma laglöv som jag tänkte berätta det är ju det här att hennes genomgående tema, alltid det där att männen sabbar ner allting. Att de super och liksom beter sig illa och ställer till med obehag. Men det, den som till slutligen räddar alltihop, det som till slutligen gör allting lyckligt igen, det är kvinnans offrande kärlek. Eller det är kvinnans kärlek som frälser och som eh, löser upp allting i slutet. Liksom, som gör att det blir ett lyckligt slut. Mm. Nu blev det inte ett lyckligt slut. Men eh, han överledde i alla fall. Adiana. Det berodde ju på att Malva Spik Ansträngde sig till yttersta ja. för att rädda honom. Ja. Så det är, det är kvinnan som kommer till The Rescue och det händer alltid i samma böcker. Men sen vet vi ju inte, det här är första delen av tre. Ja, just det. Nästa bok heter Charlotte Lövensköld mm. och den tredje i sviten heter Anna Svärd. Mm. Så vi vet ju inte hur den slutar, eller jag vet inte, men du vet säkert. Nej, det här är faktiskt den första gången jag läser den här boken. Och jag har inte läst de två återstående delarna. Nej, okej. Spännande. Men det kommer jag nog göra framöver. antar alltså, Antagligen utanför bokpaltider, så att vi har en massa annat mm. att läsa. Men ja, semi är ju en favorit. Bland annat för att, för att hon är ju Sveriges bästa skräckförfattare genom tiderna. Mm. Och det märker vi ju inte minst på den här boken. Som är ju, det är ju ren skräck. Det är ju sagavisst, och det är lite fantasyinslag, men det är ju skräck också. Mm. Och hon har skrivit väldigt många skräckberättelser. Det, det har forskats kring det här. Alltså de goda inslagen och Sämre Lagerlöv. Mm. Och John Eivind Lindqvist som skrev Låt en rätta komma in bland annat. Han nämnde ju också när han vann Sämre Lagerlövpriset att hon var en väldigt stor förebild för honom. Just i, i skräckmomentet och, och i gestaltande i allmänhet. Nu hade det varit taskigt om man sa att det inte var så. När han vann Sämre Lagerlövpriset och mottog priset i Sunne. Men vi får ju anta att han talade sanning. Ja. Jag är så himla imponerad över hennes sätt att att berätta så att man verkligen mm. känner. Det är inte så många författare idag som, som kan få fram den här känslan som är så himla mänsklig. Till exempel så blev jag glad när jag läste om den här fantastiska beskrivningen av Värmland någonstans i mitten av boken. Aha. Där hon beskriver väldigt fint hur Värmland är och hur värmlänningar är. Och sen övergår hon till hur brasan och elden, alltså beskriver den och, och liksom av paralleller till den mänskliga själen och till den mänskliga agerandet, att man är lekfull och varm som en brasa. Men att man också mm. kan vara slug och fräsa och spotta. Och det, ja, det var väldigt fint. Det känns också typiskt här, beskälningen. Alltså hon pratar ju om elden som en slags levande varelse. Mm. Alltså att den vill glädja människan och liksom vill liksom, uh, värma oss. Mm. <laughs> det, det är liksom inledningen till, till Gösta Bärlings saga och hennes debutroman. Den börjar lite grann så att kullarna och solen i Värmland, att de liksom hälsar på varandra och att de rör sig som, de är som människor, är som varelser som, alltså det att ge döda ting liv. Mm. Det är också typiskt för Semmelagelöv. En grej som jag blev lite förvånad över, mm. det, är, det är det här att, att ett vanligt drag hos Semmelagelöv är ju att, att hon skriver om övernaturliga om, saker, men att hon låter framstå som att det lika gärna skulle kunna vara Personers illusioner eller deras mardrömmar, eller alltså något i den scenen. Det kan vara liksom legender, och det kan vara liksom inbildning, och det kan vara rus. Alltså, det kan vara allt möjligt som kan fram, frammana de här onaturliga händelserna. Men jag kan liksom inte förklara generalen. Jag kan inte förklara i den här boken att, att han dyker upp som ett spöke och bara hänger så här. Ja, men han är ju väldigt. Han är ju, hon beskriver ju honom som väldigt övernaturlig redan i livet. Jag vet inte om du minns den här scenen när han böjer en järnsko. Ja, just det. Och det gör han För flera det gånger. Det finns här, sagor om att han, att han är övernaturligt stark. Det är en mytbildning i porten om generalen. Ja, Starkaste mannen i världen. Man ja, Starke Bengt kallar de väl honom eller något sånt. Ja, just det. Och att, att man då försöker hitta någon slags förklaring i att järnet, att det fanns någon spricka eller att det var. Men han tar nästa sko och böjer den lika lätt och så. Så att hon... Hon tillskriver generaler övernaturliga krafter eller egenskaper redan från start tycker jag. Så jag är inte så förvånad att han spökar. Det känns som en naturlig liksom följd. Men jag ville liksom kunna hitta en naturlig förklaring som man ofta kan göra hos henne. Alltså, till exempel i en herrgårdsvägen då kan man ju, då är han, han är ju tokig Gunnar Hede. Alltså han är galen. Det är därför allting är övernaturligt och liksom han ser monster överallt och så. Men här, här är det flera som ser generalen och han han står ju där och pekar på grejer och håller på. Mm. Jag börjar tänka, kommer det komma fram att det är någon gammal släkting som vill återringa och som låtsas vara ett spöke? Mm. Men nej, det är ett jäkla spöke i den här boken. Ja, för att hon, ja, för han beskrivs ju som himla... Ja, men som den här när hon beskriver hur han ser ut så säger hon ju att hon har sett honom mitt på blanka dagen och att han såg verkligen ut som en människa. Och att det inte mm. fanns någon slags... Men det kan väl också handla om våra egna föreställningar om hur spöken ser ut. Att de ska vara genomskinliga. Jag vet egentligen inte var det kommer ifrån. Nej, alltså du menar att förr i tiden det var, det var de som du och jag. liksom, eller? Nej, men jag menar att vi, det är ingen som någonsin har sett ett spöke, utan det man har sett är ju någonting i ens fantasi eller på film. Mm. Och då är ju spöken genomskinliga eller som någon slags skuggor eller som någonting som sveper fram. Men det kan väl vara så att ett spöke faktiskt är Ja, men alltså, varför skulle det vara genomskinligt, tänker jag? Jag tror det är mer så att äh, spöken inte finns. Mm. Det är min, äh, min huvudtes här. <laughs> tror du inte på spöken, alltså? Nej, jag tror inte på spöken. Jag tror på hjärnspöken. Mm. Mm. Inre demoner tror jag också på. Jag, för länge sedan när jag gick på gymnasiet så skulle vi vara en sån väldigt politiskt korrekt ungdom. När jag väl tog mig ur den här fraggelträsket. Mm. Så... Äh, var jag på en konferens om mänskliga rättigheter på Viks slott. Med massa andra ungdomar. Bland annat ungdomar från Tierp. Men det jag skulle säga var i alla fall att jag var på den här konferensen. Och då var vi på, på Viks slott. Och det gick ju såklart jättemycket spökhistorier Om någon gammal dam som gick där och som hade drängt sig i sjön och sådär. Och, sen, och jag har ju inte trott på spöken dagtid. Men sen nattetid kan jag nog bli övertygad om det mesta. Mm -hmm. Men så vaknade jag mitt i natten av att det lät som att någon stod och krossade glas. Eh, utanför. För vi bodde inte på slottet utan vi bodde i någon så annex bredvid någon kursgård. Och så lät det i alla fall som att det var någon som stod och krossade glas. Och slängde sig glasflaskor du vet. Eh, och jag väckte min rumskompis och, och frågade. Gud det är något som hände och hon vaknade och kollade men vi såg inget inom fönstret. Men vi var båda överens om att det var de ungdomarna från Tierp som inte visste hur man betedde sig när man var på konferens. det var nog de som var fulla. Mm. Eh, och sen så åkte vi hem och typ flera månader senare så satt vi och hade någon så här, jag vet inte om det var hos tandläkaren jag satt och bläddrade i någon så här allers eller det var ett journal eller så. så var det så här svenska spökslott. Och då stod Vikslott med. Och under en av de här punkterna på hur man vet att det spökar på Vikslott så stod det att, att gäster växte nattetid av att det låter som att någon kastar glas. Hoppsan! Mm. Nej men det måste ju ha någon naturlig förklaring. Alltså vad som helst över en rimligare förklaring än att, att det spökar. <laughs> <laughs> ja, Det sig men vi hittade inga glasskärvor och tierpungdomarna var inte ansvariga för någon fest. Så det kan du tänka på. Det kan vara så underjordiska lokaler och så kan det vara råttor som springer över krossat glas sedan decennier tillbaka. Eller? Det var nästan obehagligare i tanken att det skulle vara Ja. <laughs> ah. Ja, nej men jag har väl råkat på en del grejer också. Men jag, jag, jag, jag vet inte vad som är minnen och vad som är, är liksom efterhandskonstruktioner. Jag vet inte heller vad som jag inbildade mig under tiden. Till exempel, jag hade en, en granne som hette Gud då det samvete jag har, jag kommer inte ihåg vad heter. Den, den, den, en väldigt snäll kvinna i alla fall. En äldre kvinna. Och jag brukade gå dit och, och fråga efter godis. Och så gav, fick jag godis. Så det är sådana här äckliga fyrkantiga grejer. Vita med, med röda streck. Polka grisar mm -hmm. fick jag ofta. Det gick till och med så långt att jag att jag ringde på och sa: ja, Jag vet vart godis är. Där. Så gick jag in i köket och hämtade godis åt mig själv. Och det tyckte de var roligt förstås. Mm. För att jag var så fräck. En gång i alla fall. Så jag var liten, så öppnade jag dörren där. och ropade Hallå! Det är ingen som svarar. Så jag gick in i hallen naturligt. Och, och då bara hallå. Och då hörde jag en röst från övervåningen. En sån här så här. Hallå, finns det någon pojke här som jag kan äta upp? Det var sluta. Ja, och då, då sprang jag ut. Vi bodde ju liksom i ett hus så jag började bara springa fem meter till mitt hus. Och så skulle jag berätta för mamma vad jag gjort Men hon hade en vän där så det kunde jag inte det. Och så gick upp på, på mitt rum och var rädd istället. Mm. Men då tänker jag efter att det måste ju vara i mitt huvud. Alltså, för jag tänkte, tänk ifall pomper du på så här inne? Jag tror att jag tänkte något sånt säkert. Och så hörde jag en häxröst. Men var hon död, tanten? Nej, nej, nej, nej. nej tanten leder. Tant, tanten leder. <laughs> ja, men det, det var i alla fall, det, det minns jag tydligt. Och sen också, när jag var ännu mindre, och så var jag på gården. Och så lekte jag. Och så såg jag ett troll komma gående. Och så sprang jag in. <laughs> <laughs> <Och> det är <laughs> också <starm> <laughs> det är så konstigt för jag har svårare att tro på trollen på spöken. Men det är ju exakt samma. <laughs> inte, ex... inte exakt samma saker. Inte. Men det är ungefär lika troligt att de existerar. <laughs> skulle jag säga. <laughs> ah. Ja, och sen, sen så brukar jag lägga Ghostbusters när jag var liten också. Men det var det baserar inte på någon äkta tro på spöken så. Eller ja, man var väl mer mottaglig för den tron när man var liten. Man trodde väl att det fanns spök, mm. antagligen. Man hade sett på film och tv och sådär. Tände man kod skulle vara, vara en ghostbastor. Så jag och min kompis Magnus vi gjorde så här ryggsäckar och så hade vi spökfällor gjorda av äggkartonger ja. och snören och så kastade vi in dem i hans bastu och väntade på att spökena skulle liksom gå in i fällorna. Mm. Mm, det inget. I vår förra lägenhet så, men allt, allt som jag berättade är i vuxen ålder, allt du berättade är i barnålder, så du är liksom mer förlåten vad jag gör, jag framstod bara som knäpp. Men eh, i vår förra lägenhet så, när Dino var liten, han var typ kanske ett och ett halvt år, så hade jag någon slags, alltså väldigt länge, nästan hela tiden när vi bodde där, så hade jag någon känsla av att det bodde en tant i vår hall. Att jag hade någon så stark närvaro av en tant, liksom. Och hon var inte så ond eller så, det var inget sånt jag kände, utan jag kände bara att det var läskigt. Men vad fan, vad fan säger du till mig nu? Jag hade en känsla att det var en tant ja, där. Ja, precis. Och lite, men, men du vet ja, att det var fortsatt. så skitläskigt att gå igenom hallen. För att jag trodde att det var någon där i alla fall. Och så hade jag någon slags känsla av att det var en tant. Och jag tyckte att den där hallen var så jäkla obehaglig. Och särskilt kvällstid och nattetid när jag skulle på tova, så sprang jag igenom den. För att jag var så... Dessutom hänger det en spegel där. Så man, det kanske bara det jag som jag såg mig själv som var den här tanten. Hur gammal var du då? Ja, var kan... 47? Nå, typ <laughs> 27 kanske. Men när Dino var liten så började han hänga i hallen av någon anledning. Han hade sitt rum där och sen så... men han ville aldrig vara på rummet utan han skulle vara liksom inne i hallen. Och en av dagarna när vi skulle gå, vi skulle ut eller vad det var så vände han sig mot hallen och vinkade hej då tanten. Sa han det? Ja och det var också såhär, <laughs> det finns nog en tant här ändå. Men jag har aldrig sett något, jag har bara haft en känsla av. Ja, det låter helt sjukt. Mm. Det låter också helt otroligt. Ja. ja, vi kan kanske inte fortsätta för då kommer vi bara bli knäppa. Ja, alltså nej, du har ju passerat gränsen tycker jag lite grann. Mm. Nu är det bara en känsla att det finns en, en person där. Och så bestämmer du hur gammal den personen är också. Mm. Du sa en troll, jag tycker att inte är värre. Ja, det är sant, det är sant. Ja. men jag har ju alltid haft, jag har ju alltid haft den är rädslan för mördare förstås Jaha, och den har jag ju Karl fortfarande tänkt låst i dörren verkligen, det kanske kommer in en mördare och hugger mig och så tänker jag ibland eller jag tänkte mer det när jag var yngre också att när jag, om jag ställer mig upp nu så kommer någon att rycka in mig under sängen och döda mig fast det är läskigt ja, i och sig, risken att bli drabbad av det och ett spöke är väl lika troligt Ja, en mördare och ett spöke. Nej, jag skulle säga att det är troligare att bli drabbad av en mördare. Jo då, men är det inte mer, större chans att man ser ett spöke än att man träffar på en mördare? Nej. Nej. I och för sig. De flesta mord sker ju i hemmet. Kanske att... <här> <här> ska jag börja kolla lite på din fru. Ja, man ska inte vara hemma säkert ofta. Helt enkelt. <här> Sova med ena ögat öppet. Ja. Jo, ja. Men så... du ger den här fem spökena fem öglar då, eller? Uh, ja, jag ger... ja, det ger jag kanske för det var lite rörigt med alla turer. Ja, det hörde man ju när vi försökte förklara handlingen nu. Ja. Inte minst. Jag, jag, jag tycker om, om hela det helhetsgreppet som var vanligt bland de här författarna, eller de äldre författarna, att man man inleder en historia 300 år tillbaka till den, så, så vandrar man 100 år framåt. Liksom. Det blir som en, en berättelse där kanske inte nödvändigtvis människorna är huvudpersoner. Utan mer orten mm. eller huset eller i det här fallet ringen. Mm. Liksom. Det uppskattar jag. Och jag blev väldigt nyfiken på fortsättningen. Ja, ska du läsa den så låt. Ja, jag har ju den i den här boken som jag köpte så ingick den. Liksom. Mm -hmm. Så att, uh, det kändes mer som att den här första delen var som någon slags smaktrov för... Uh, Charlotte är mycket längre. Är, är den väldigt mycket längre? Jag har också en sån här samlings... Ja, den är... Får se, du hade en fin pocket, du. Det här, här blev också skitbra radio. <laughs> jag kan beskriva den. Det är, den, det är ett, en pocket och så är det en massa blåa mönster och fåglar och fjärilar på den. Mm. Det är den här jättefina serien som har ju, Den fina återutgivningen av mm. Den. Eh, jo, men Charlotte Löfvensköld verkar vara typ nästan 300 sidor. Och var ju bara hundra sidor. Jag tycker det är sympatiskt med korta böcker. Ja, det tycker jag med. Det går snabbt. Ska vi prata musik på temat blodsband då? Det kan vi göra, absolut. Eller har du något mer du vill säga? Ja, jag vill bara, jag vill bara säga att, gärna att det inte är tema blodsband utan det är tema Löverskällskaringen. <laughs> ja, men typ. Typ, typ blodsband. Man kan, man kan tolka det från båda håll. Ja, det går ju i arv. För ja. går ju, är eller snarare generalen vill ju ha sin ring, oavsett. Jag är så nöjd, för du, du ville ju få mig att välja liksom en skräckbok senast, eller att mm. skulle ha skräcktema. Och så blev det skräck, mm. eller hur? Det blev det. Mm. Uh, vi har gjort en spellista, ja. en gemensam spellista som vi ska sprida till er sen, och som vi förhoppningsvis, så även ni kan lägga till låtar på förhoppningsvis framöver. Uh, och på den här listan så är mina bidrag åtta. Mm. Mm. Och jag har bland annat Valt låten Fine av The Cardigans mm -hmm. uh, Har du hört den? Ja, varför har du valt den? den? Det är För att hon sjunger Ring i den I wear your golden ring inside suits me very fine Så det är väldigt mycket apelsin tv den mm. Sen kommer en som är lite mer Lite mer liksom giltig och det är Ghostbusters ja. av Ray Park Jr Den klassiska filmmusiken till den Just på, just på temat spöke mm. Egentligen så har jag faktiskt valt Några av mina favoritlåtar som handlar om just spöken Och gångare. Mm -hmm. Just för att uh, nu när vi väl har läst en spökhistoria så det gäller det att passa på. Så jag kan bara dra om Jag tog Haunted by You av Jean, som är typ ett smittsklonband. Mm. Uh, det har sändat bra låt förut. Uh, Steven X, sångerskan från uh, Fleetwood Mac, en av de två sångerskorna. Hon har gjort en låt som heter Ghost. <lås> mm med>, <lås> med>, <lås> med>, med. Sen är jag också med The Smiths A Russian A, A Russian A Push and The Land Is Ours, där han sjunger inledningsvis I Am The Ghost. mm, mm. Sunshine Melody mm. från Ghost. Det är hungerscenen när de gör en, en, en kruka så spelar Sunshine mm. Melody. Typiskt bra val. En joker här som man inte riktigt ser hur man får motivera lite. Det är om natten av Orup. Mm. Då ska jag nämna ja, jag har lite dille på oro för tillfället. Mm. Um, jag har återigen blivit förälskad i honom efter att ha sett så mycket bättre. Mm. Um, <laughs> jag tycker att han gör fantastiska tolkningar och han är ju en poptrollkar. Mmhmm. Jag. Eh, och Om natten är väl egentligen en olycklig kärleksberättelse eh, som handlar om att han drömmer om sin, eh, sin älskade. Men man kan tolka det annorlunda om man vill. Särskjunga Om natten kommer du tillbaka, som natten är åter hos mig. Mm -hmm. Och då tänker jag det kan vara lite grann som Wuthering Heights. Du vet, att, mm. att Katie kommer tillbaka och spökar för honom. Och, mm. Eller ja. generalen. Eller generalen. Mm -hmm. Vi, vi säger så att de stavar inte generalen som det ska stavas utan de har det här lite bondska. Ja general. Men det är med stor bokstav varje gång tror jag. Det också ja. Mm. Och sen den sista låten en grupp som heter The Coffin Shakers mm -hmm. och låten heter Black Sunday och de äh, gör Spök Country Jaha. helt enkelt. Ja. En Fantastiskt band och en fantastisk låt. Det är mina bidrag. Vad tycker du? Bra, äh, bra bidrag. Bra. Jag skulle också vilja bara säga nu när du älskar Orup så mycket att jag en gång har kränkt honom. Nej. Jo. Det var på det? SR, när jag jobbade på SR och vi skulle åka på den episka SR-festen som är varannat år. Och då är det alltid hemliga artister. Och vi hade, jag <laughs> Och vi hade gått och peppat upp oss eh, för att det skulle vara Robin eller att det skulle vara Håkan Hellström, eller att det skulle vara någon mer hip artist. Och sen så står vi där på den här båten och ska hämta ut våra hyttnycklar. Och så säger jag, vi är sist i kön och så säger jag, för då hade ryktet om Oro börjat komma. Mm -hmm. Och så säger jag så här, är det Orup? Är det verkligen Orup? Då åker jag hem. Jag tänker inte vara kvar här. Så vänder jag mig om. Så står Orup där. Nej. Så det var lite pinsamt. Det kan jag förstå. Vad sa han då? Sa han sa det? ingenting. Jag rymde därifrån väldigt, väldigt snabbt och väldigt rödkindad. Det var uppenbart att han hade hört det. Ja, det hade han. Det var väldigt pinsamt. Men äh, ja, jag har aldrig riktigt, eller jag kan förstå att han är någon slags popkonstnär och så, men jag har aldrig riktigt fastnat kan man väl säga det är du inte ensam om, det är många som mm. har svårt att förstå den här fablessen jag har ja. <laughs> men, men hur som helst så, så, jag, jag har ju också mött Orup en gång när jag var liten uh, han skulle upp på scenen på Peter Danser och, och så, så gick jag fram till honom just när han skulle upp på scenen så för jag var bakom scenen det var ju där man var om man inte hade betalt in och så, liksom, musiken kan jag få en autograf frågade jag mm. och du sa han, har du penna och jag sa nej och då kunde han inte ge den, tänker jag att jag kanske sablade hans Gustav. Han nej till ett sött barn innan jag gick på scenen. Men till en så spelade han skitbra en dag. Han jättebra recensioner. Så det, jag behöver inte ha dåligt samvete för den oh, nej, var, Ja, nej. Hade inte den inverkan på honom. Nej. nej. Man verkar trevlig. Du eh, jag, jag ska få tre av mina låtar. Resten kan bli en överraskning. Okej. Okay. Mm. Eh, men det här med spöken har ju gått över mitt huvud. Så det är om annan blod enbart. <laughs> nej, no, inte blod. Men blodsband. Alltså typ Father and Son och Cat Stevens äh, eller sådana låter. Ja, eller typ bob med Hansons. ja inte uppen. Du menar att de är bröder? Ja, de är bröder. Aha. Och saker går i arv. Plus att det är en jättebra låt. Mm, det är det <laughs> Sen apropå Apelsin-TV så har jag valt Put the Ring on It med Beyoncé, såklart. Mm, oj, det var ett jättebra val. Ja, det, det är en jätte, jättebra låt. Och väldigt uppenbart varför jag valt den. Och sen den sista låten då som du får eh, är När mitt blod pumpar i dig av Nordpolen. Mm, ja, blod ja. Jag började fundera på hur den passar in i boken. Men ja, Jo, jag men det. blod och att förbannelsen. Är det den som låter lite grann som här en polka på något sätt? Mm. Dun, dun, dun, dun, eller? Nej, nej. nej, det vet jag inte. Men det är en väldigt bra <skratt> låt. Du kan mm. ju lyssna på den sen. Spännande med mm. listan. Den ska komma ut. Men sen så ska vi prata om det här Temat du har gett mig. Ja, jag, jag tog ett så bra tema. Jag tog Kina då Alltså det var det svåraste temat jag någonsin har fått. Det var så jävla svårt. Jag skickade semester till typ alla som jag vet läser. Kan läsa och bara Kina, ge mig något, vad som helst. Så det slut fick jag googla mig fram. Du borde ha börjat där kanske? Med en snabb googling? Ja, jag borde kanske ha gjort det. Men uh, två böcker handlar om Kina. Mm -hmm. och en är? Och en bok handlar om förtryck. Aha, ja men du får göra en sån vid torkning, det får du göra. Va? Jag du, gjorde en massa vida torkningar ja, förra Du va, den här boken är röd och temat är <laughs> blod, därför väljer jag den. Så att du har <laughs> ingenting att säga vad gäller mina val nu. Nej, nej, jag håller invändningen för mig själv. Uh, ja. Men nu är det spännande. Okej, okay, tema Kina, vad har du valt? Uh, första boken heter no uh, Nudelbakaren. Mhm. Mm det passar bra för jag läste en nyhet ganska nyss om, om en nudelbakare i Kina Som har stoppat opium i sin nudelsoppa mm. För att kunden skulle komma tillbaka ja, Jag vet inte om det handlar om det Men nudelbakaren heter den Jag ber om ursäkt och det är Mian Men det handlar i alla fall om två vänner Som träffas För att äta middag ihop Och så börjar de prata om massa saker Bland annat Handlar det om att överträffa varandra Intellektuellt Är det Mojan eller? Nej, Ma Jan. Jaha, vad pinsamt det är Mojan, för han är ju Nobelpristagare. Gammal. Nej, det är inte. Sant. För Mojan, hur stavas det då? Det står med Mo, tror jag. För det här stavas med MA. Tror du att man har fel? Nej, det kan man ju titta på en bok, eller? Kan man det? Nej, det kan man inte. Ingen såg ju en. Jag har ett exemplar av Degoran, där de har skrivit Linköping istället för Lidköping på baksidan. Det måste vara pinsamt. Uh, nej. Ja, men det här är någon annan, det här är Maji, Majian, lite ja Okej, okay. ja men okej, okay, toppen då, då var det inte pinsamt Nej, men den handlar om någon, <laughs> den ska vara rolig och den ska vara absurd Och handla om dagens Kina Mm, okej okay. uh, Toppen bra Det är det första, nudelbagren då, inte nudelbakaren Som jag sa först uh, Andra boken heter Sista kejsarinnan av Kina Av Jung Chang Som är en uh, Biografi Okay. Ska, eh... Av erkekejsarinnan Xi Xi. Ja. Eller Sissi. <laughs> <laughs> ja. Det sägs att hon var den viktigaste kvinnan i Kinas historia. <laughs> jag läste också den meningen. Som <laughs> <laughs> mycket kan jag om det. Ja. <laughs> Och sen den tredje boken är 1984. Oj. Jättebra val. Ska du berätta vad det handlar om för de som inte har eller sånt? Det handlar om förtryck i framtiden. Alltså om någon slags framtidssamhälle där folk är förtryckta av massa olika saker. Jag vet inte, vi jag har inte läst den här boken. men mm. har gått mig förbi på gymnasiet. Men då är det ju jättebra lista som passar jättebra med ämnet faktiskt bättre än mina böcker <laughs> passar det <i> ämnet. <laughs> det är eh, tre böcker som jag vet väldigt lite om. Jag Nej, men jag, jag köper Nudelbagaren. För okay. då kan jag dra den här anekdoten jag hade om, om han som stoppade opium i sin nudelsoppa. Bra början. Då har vi klart av ha två minuter av avsnittet i alla fall. Ja, och sen ska du få ett tema. Ditt tema är flykt. Okej. Okay. Nej men det var ju ett jättebra tema. Och med det säger vi hejdå. Det kanske vi gör. Ja, ha det bra. Tack för idag.